Lektion 27 Auf dem Weg zum Bahnhof Guten Morgen Annette. Oh je, du siehst noch müde aus. Hast du schlecht geschlafen? Vor längeren Reisen habe ich meistens Albträume. Dazu musste ich noch so entsetzlich früh aufstehen. Es gibt ein deutsches Sprichwort. Morgenstund hat Gold im Mund. Das trifft nur zu, wenn jemand ausgeschlafen ist. Ich sehe, dein Gepäck steht schon bereit. Ich lade gleich alles ins Auto ein. Ich habe mich von allen verabschiedet. Karin ist auch schon fertig. Wir können sofort losfahren. Hast du die Fahrkarte schon gekauft? Ja, ich habe eine Rückfahrkarte. Fährt der Zug direkt nach Warschau? Nein, ich fahre mit dem ICE nach Berlin. Dort komme ich um 13.32 Uhr auf dem Ostbahnhof an. Weiter geht es dann um 13.40 Uhr mit dem Eurocity nach Warschau. Das ist aber eine gute Verbindung. Du musst in Berlin nicht warten. Ich hoffe, der ICE hat keine Verspätung. Sonst verpasse ich den Anschluss und muss Stunden auf den nächsten Zug nach Warschau warten. Mach dir keine Sorgen. Meistens warten die Züge aufeinander. Dann kann ja nichts schiefgehen. Einen Sitzplatz habe ich auch reserviert. Meine Damen und Herren, nach Gleis 1 fährt jetzt ein der Intercity Express 694, Rekaderhof aus München. Planmäßige Ankunft 6.49 Bitte Vorsicht bei der Einfahrt. Komm, ich möchte dich zum Abschied nochmal umarmen. Schade, dass du so weit weg lebst. Ich werde dich vermissen. Du weißt... Ich lasse dich nicht gerne wegfahren. Aber ich verspreche dir, im Oktober komme ich dich besuchen. Paul, bis Oktober. Das ist eine Ewigkeit. Ruf mich an, wenn du zu Hause bist. Ich möchte gerne wissen, ob du gut angekommen bist. Klar, das mache ich. In welchem Wagen hast du reserviert? Wagen 9. Das ist der nächste Wagen. Ich muss einsteigen. Der Zug fährt sonst ohne mich weiter. Ich danke euch für die schöne Zeit hier. Ich komme bestimmt wieder. Hoffentlich bis bald. Tschüss.